رمان کا دل لو له سواد دا ریسه کم دنو باریک ذکر کوي چې څاله سواد ځي د څاله نه نه ځي شاف سې ورحم تعالی حجت الله کی ذکر کړي چې د سواد نیو زرر خاص تی او دویم زرر عام دی سوال کولو یو سائل تا دی او دویم عام مسلمانانو تا زرر دی سائل تا زرر دا دی چیدا بختل چیزی نگران کار دی نو بدی که خپل مغزلی لکول د دې د په مخه باندې او مسرکی ګیرې دې ده کی د هایاکی وقاحه خزی ور سره چې څنګه نو ځازه په ذلت سره یو شه سره حاصل کی خو را کې مدر ګرانی نو خو را سری ګرانی لکه په ذلت پانه چاله شه ورګه خویدہ اخرا، ناغوی بس مڑو خونا تیرے دمی نخو، او میں خوانا. نو یا سائل کا ضرر دے. جاہیری او باتیری ضرر دوین ضرر عاما دے. ضرر ایسا شے عاما. چکلہ سوال نا من اونشی؟ او سائلین دیل شی نو آسان غلطا که کتب نو خلق باغا کئیو سوال مکئی او چکم قصبون نا ری ناغا با معتل شی او بخالقو کبا بی حمتی را شی قصبون با معتل شی چاستا کارا جب یادی آرائی تی. سوال لنکی سوال لنکی بلا کسان دي هغه هغه کوم دنه کاک تماده سراشي په طریقه باندې کومنه لا غا کې لګه ډیرو خيارانو ني په طریقه باندې قال اولي تارا غلو نو بلونو ذکراش وی بالله غلو ارمیا استینیا سراشي یوړه خدامشي یو واړه لا کا شان ته دي دغه شانتي راست کله ورکه ته د ثانوي اړیکې لاله وكته نو اور وې دغه شانتا سره وې چې شوراډ پاک خلک راضي نوکری وګورا نو کوي وګورا بیا وروسته موږ دا کوي چې وړو راووله سره نه دي سني بلګادا دغه ژوند دغه خلک خوغه غرامړي هغه او چه کس اپنا کئی دی که تاعتیل تاعتول لکه اکساب هورا جی مماشرہ کی دا تو سوچو که کنا لکه اوسوه زکاة چه زکاة زمانگ دلدہ تاسو کدشو قرآن احماللہ کی سٹھ میں سٹھ چڑھتا کیا ری دلی آنو باغی کداؤ جانشتی چه دسلیم خانیو سڑے او آغا چه کمدنو حج لیتو بغداد کی سڑی چه خبر ته ولا خبر خپل نه هو ته سیدا ته سره نه هو ته یانته پنکريو دز کا کار خپل وګه دې مړ دې نا خپل اورخان کا کام چې قران سره اړیکې تعلقو هغه یوځل دې ځای کې دې دې خضر جمعه طرفا کې به راغې وی زکاة تیرا سان نو کسوک دا غی نیچو بیاول آرکان نو شلک پینزیش کسانی کسیل لارده دو زکاة تا خستول دباره نو اوار دیزه سیده وی تاسو دا غی نمتول لبرن برکم بیکنه پیسی را اوباسم وی بلر درکان وی بلر دیاغ دی کیو بی وی انہوں لوگ گوڑ دے مزدور میں بکار دے گوڑ دے مزدور میں بکار دے یو تندوں چھ مزدوری اکڑا ہے اک کا کستان چاپ چاپی رہ کر نو مزدوری لسوکو نو مزدوری بلڑا دیا کا دیکھ خواہ کی ہوئی پیدیزہ دے او کنال پٹے رہے بیا چې کم کسان چې کار ته چلو نه هیڅ ورپسې کسان لاړل میمن به نه واله په ولاکرو پایوال نه هغه ظالم زالیم ځامن هغه ورځ ته کار په صف کې تاسو ولاړ وای پرون مزدور نه یو او نن وای اونه په ولا کولو باندې پټیالي دال کار تاسو سکه نو خبره در شي دا, دا چې کلندار شي زیات شي نو خلکو کې به همتي شي راځي آیته اته ملایګي نو مزدور ژوند د تا اوزه مزدور با کار دید مزدور دیده سکمشت نمیلاوی دید یکی نی خب آگا، پس مزدور نمیلاوی دید او کده زکاة کی بوی چیزی بینظیری دیسیری او لین بلا گیده لید، نر او قضی، طول بچه گمدن و ولادی و زماش ناختی کار پکرم داخل کار اگر آرزان اوڑو با شراط لدو، آنو در کلی مالداران، آغا با مدالکی اولارو، با کتار که نو، آرون نوی محطا الوې چې موږ په روان خو دې وکړنا زموږ د دې ظالم ځمانو خلک غریبان چې کمنو روړای نه مومي او تاسو وایئ چې څه دې وکړي خو به وکړا مداشل ارزان چې دا زکات ټول او بیا چې کله حسې دي د کارکایم نکنه به همتي راځي مدا سره عام باندې زړه دې څه عام زه دې وایم بغیر د ضرورت تاسواری شریعت حرام ده چې دو دوه نقصانو شخصی ضررو او ضرر سومه عامه په دې وجه دا شریعت سوال نارواغو مستثنیات انسان دی ضرورت تر ازي مستثنیات پښټاره مستثنیات چې کمنه وایي دوه رینه مغنیاں ده سوال نه هغه په دې اور جناب محقین سوال نہ پرسو وراسی انشاءاللہ واق پرے ساینے آن پرے ساینے مخارض قال تہممد حمالتن حمالتن ما برداشت کيو بوج ان زمارت میں لچاوا اس کو آک رسول اللہ صلی وزرا اللهم النبي السلام دا ما مطالبه او پر سوال مې دراوغو دا نبی علیہ السلام سوال دا سبا دوم نو زګاروبه شاو به ټول مال او ثروت اسالو فی فقال السلام ایثار صحهاتاتی صدقه صدقاراشی مرا مور له کړی ها هغه کوم استاد لپاره وایو وکم بوکو بیا یې په ان المساله دا صوره اغيثار دي علمي फायदा وروغي راغزه مطابق ان المساله طلعت هل الى احد اسنه جذبشي بس سوال باندې نو کو یکي چې اقينا سوال نه وجهه مگر يو د لو نقصان علماء رجولن تحمل حماله يو هغه چې هغه وار شو چه دا فماش شوی هسته نکی دا غروغ وغیره و دو چه دا پیسه نکی دا ویده پیسی شوی نجی موار شو وحل اللہ الماسلام حاکتاوشی باعتردی چه حاصل کی دوم راج چه سم را سا هستی دا زی مواری بس چه پورو شی ودانا چه ترمم نبودو گن جی خدا بود بزوز لیار بسید اسوال او یادی سارشی ورہ جرن دویم سڑے حتاباتو جائے حتن چور سیگی دتا جکندنو جائے حتن قدرتی افت اکوان بغارے کورو خوڑا ری ویشتے اولار سعوڑا لو اپات را ری سین را یا زلدل را را فحلت نه حضرت بار سوال جائز خدم را چھ دے جکندنو بس اگر ضروریت کی پورا کی او گزاری لگون تورسی آو کالا صدادا منائشن صداد مای صدوی الحاجا چیز ضرور پورو کی وارا جلو نو بل سڑے اصابت افاقتن چھو رسی گیلت اللوگا حاتا یکوہ صلاح سمنزوی الحجاب تردیش دریک اصاب افیاران گواہیو کی اوڈلی دریک اصابت قل مندخار مدنا چلکت اصابت ان دې لوګره رسیدلې ده فحل له المسلا حضور واره جائز ده پر دې جوړ شي کی گزارې د ژوند دا یا ان رسید دې ژوند دا چې ضرورت پورې کی فما صلوه من المسلا بیا له وصل جدي یا کوبې سره اوسوتون دا حرام ني تاسو شید نه حضراتان وینه مولا فضابږي مولانا رشید احمد غنوی رحم الله خپل ذکر کړل چکه څवीस سوال کاون کلا چې څو سوال کاثبي هغه له سوال کاون کلا پیسې ور کاو ځای نه زکه چې دا سوال پیغمبر سلام حرام وي او سی ور ورکان دا په حرامو کې زېطعون ته ده دا په معصیت کې تاعون دي چې کا سوال ګندې وي بس هغه چې کمونو بس کې ګناه بل زروت سړی پورا شوی وسته کنه چې کا سوال ګندې وي ناغل اواری قوشنی جایت لاغن ایناو بچ چاہل اواری کتیزا یاکولا صاحب و صفتان ردیس سوال کہون کہ حرام کری آرابی حرائت رضی اللہ تعالیٰ عنو قال قائل صلی اللہ من سعلن ناسا اموال اهم اس و لویزی کی ویزی دا زر ردشتے دا لاسون دماغ سنیشنی گلت شایی کرا لگا دیلو ایزو کی دلتن ہے حرام دبانا رمضان کی ورتوی ی زما د لوکو عمره مو مو کې حالت واسوالو کی صرف کې میاسوال وسکی او کې داو کې سي یا بدره ما ما خبرو ا زې ورغې دن تلویزیون کې ویلې دي ا د عربیا چې کنده تمره ګورئ چې دنت کنه تمره شه د ګړې لاره شنو والا کو والا خو چې تر کومه د دنیا د دراله سوک چه کم دنیا واجه بووی سوک مالا جه بووی آر آغای دیدار ویزی برکڑی لیگی لی پاکستان بکری ایک نمبر را خلی سر ویچه اوچو آغا سوال گندو پی آمی آغا بکی ایک نمبر را دا بکی او خوللو سکالی لیکن آگر چه زوئی کو خو ویزی بند دک در اختر نفس عمر نوری بند دک آغای رختر نفس در امر نوری بند دکی ختم شی، ووٹل و صفایا او د حرم شریف کی تعمیرات کئی، خالکی کی خونان، خلق خلق سی شی، کام شی، نده حج ده پارسه کئی، تیاره کئی، در تیب برابره کئی، نده ده خلق خودی ازان نه تخمینی جوڑی کنا، وی ده اولی بنده کری، نوی دازه کسی دا دا دا ستر وی او بڑا، آنه ده پاکستان سوازگین نیزیا تو، لیپ پاکستانی بنده کرده، بگینا بر طول خلقو بنده کرده، لیپ پ منصال الناس آموالاون صبح چو خوالی ده خلقونا مالون را دی دپارا دیر والی چمال دیر رای سوالگندی چوکو رنو آتھار دیر پیدی فائن نمای اسأل و جامران دیس کرواتی نو سواری؟ سکرواتی فلیستا قلعا و لیستا اکسر نسکر فاکیز دھور سکروات آرہ کلدیو کڑی رایی کامی دی کدیس کرواتی آیادی دیری دی دی کی ان عبد الله نیو مرق قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ فرمایلی دی ما زار رجل یصلو الناس همیشه وی سړی چوवाडी دخل کونا حتایا یوم القیامه پر دې قیامت شي ولې سه وی وجهه مغفرۃ لهم د دغه مقبره نیولې کم دنو هغه پټه د وخی نی نه لگا وه نو په څه جلانچی دا اصل دی من مخیوویل سوال که کمدنو زی اللہ تو دا بل تا مخ دا دیر کار دی دا بل نا پیسی غفتر دیر گران کار دیر دو زان زنی لکرو دا قیامت پر از با اپ که تمسولو شی شاستی وی دا غیر اقیب سوو شی تمسولو شی دا دنیا که دا دیر سی کولو دا غیر تمسول برو شی دا مخ نا دا غوخ اللہ ریشن تش دا دو کولان چووی دا مخ نور او وان معاویہ فرقا رسول اللہ صلی لا تلحبو في المسئلہ بی او بی حیث سر مغواری لا تلحبو فی المسئلہ لا تلحبو فی المسئلہ الہاب سر سوال گول الہاب تاریدل او بی شرمہ سر بی حیث سر حضیح صرف سوال کھول حضیح صرف سوال کھول لا تلحبو کلمس الا بعد دی طلاباء اکرام جمعاتونو کی قرآن مین قرآن مجیدونا جل فیت بے اعلان گئی شما سره تاونه په فلکوله څنګه ورته ها څه جوړ کړ ورکی ولا دا هو دا یو دنیا کار دی تلګه دا په دنیا کا سم دنیا رکا څه به لاندې ماتي جائز دی او دا په پرکار دی دی خبره چې دا د دنیاوی کا سم دی الرجنسي <سؤال> كمدارو دنيا جمعه کے اعلان کول تقریبا وتی جمعه کے خلک کے گمننو مجما کے خبرگی جمعتون قران مجید و بس منسکے دوروئ چر منجیل کو اسوپرا کینورا کتاضیا سی جمعه دی رجنت او کنے دے جائز زاداں نہ ہوراں جمعه دے علاقہ سب جمعت بلد ذریعہ پارا یا وبد ذریعہ پارا لگا ودا کوئی جائز دې د دماغ تاع د خپل کا سبب او بیا لنې کوي او بیا ځان له سوال کې د ځان له کوي څه نه جایز دي هر مدرسي یا د دماغ څنګه او تعاون د دې واستایې نه کرالې او قول شي ولکه د نامدار خپل ځان د بارا جایز دی راوړان لا څه ایبو په بی آئی سر او بی شرمی سر اصوال مکوئی فواللہ اللہ اسألونی آدھون منکوم ختم پا اللہ چھنا گواری او تنستا سنسید چھ بزور واندیو گواری نو راو باسی در در سوال در زمان سسید یعنی بزور واندیس شخص کی راو گواری وانا لہو کاریون او زیم تزید پار بیا براکت پا چولی شپاق سکی چھ دوالا ورکون اصو زړه وګڅو راځي د شي یعنی زما کراهت او برکت دواړه جمع کیدلي شاعت ذکرګری چې زنه نووسې ارواح طيبه وا چې داږي په مل اعلی کې او لوی مقامي داږي کراهت به دواړه او دا غیره دا دا وا زنه ارواح طيبه وي چې داږي په مل اعلی کې او مقامی وی مقامی ده غیظ کمندنو کراحت ده بر دعا بس شغل ناراض کو و ده بر دعا شو دیگی بر بیاجتو دشتے او چغد رضا کو و ده سے دعا دا دعا دا دیگی تے کمندنو بیا لا دا او دعاگانو کونو تاجت دشتے در غیر از دعاوی خود غیظ کراحت بر کراحاتِ بددعاوی برکت وقت اسمارِ دل تا یو برکت تمانینتِ قلب دے قلب جو سادا چی سینہِ یخشی زنِ کاری چی غصرِ اونکی رو سوتِ اتمنان سشی ملاوشی اکا صدق پلا مزدوری اوکلا مزدوری والاور کلا رد سینہِ یخشتتا ریتوی خوشا د څه باندې نه زیادت نو فایده زیادت نه کیږي زیادت نه کیږي چې تړلې د کمبنونو لکه کی ثکارږي حلال کارږي او قدرتی هغه کې زیادتې فایده ولر شي هغه د کمبنونو دکان دلانشي د شیز ورتاردان شي ملال شي دکاندارو د کمبنونو او ده دوهای دو دوکان دلار شی اگر ده دوستا دو سیمپل می دلار درگو نا اگر مزدوری و دست شی فاعتی شی نو اللہ رب برزت والا دیادتی کسی کی گواری دل دوهای و غربارک دل ده بارکت دا دو قسم بارکت نفی او گواری زم زمان طبیعت تک نوی او ده لار شی من ده ده ایتمیلان ملاوی مطمئنی درد سینبا پدیوانی اخانیوی تن جستہ در بنیوی آتو دوین چھے کمدر دارے دوین چھے دل ری پدیو کی پائدہ واچھا ہولے شی دا پر ادنے چھتاو جی چھو طریقے سر ودیسو شی دانے شی کے دلے چھے دل ری بارکات واچھا ہولے شی فائیو بارک فی افی ماہ تے تو فائر اصکے شمار اور کڑی وانی زبیر